Velkommen til Jubileumpenne. Velkommen til Aarhus Studenter Radio. Denne gang øh, som podcast. Mit navn er Jesper Poulsen, og overfor mig sidder den altid velklædte Emil Indemolsen. Velkommen til. Ja, Jesper, kan du ikke fortælle, hvorfor, hvorfor vil lave podcast i den her uge, i stedet for at sende normalt live, som er fra kl. 19 til 20 her om torsdagen? Det kan du tro ikke, Emil. Det er simpelthen fordi, at jeg, som jeg så har sagt i en tidligere podcast, har fået det lækre erhverv som EU-karriere. Ambassadør, Og det vil sige, at jeg skal til Bruxelles fra i dag klokken 4, nej klokken 5, tror jeg, og flyver fra lov Lufthavn. Og så skal jeg være som, der til... Det er sådan, du har rigtig godt styr på det. Ja, ja jeg har lune, <laughs> altså hvis jeg ikke havde hentet, har jeg ikke kommet nogen vejende. Øh, øh, og så lander jeg igen øh, søndag, sen aften desværre, må man sige. Så... Og hvad, hvad det, du skal lave i Bruxelles? Jamen det, jeg skal have, det er, jeg skal på sådan en slags øh, seminar, hvis man kan kalde det det, hvor jeg skal blive lidt oplyst omkring, hvad sådan nogle øh, bachelorstuderende... Øh, kan lave, når de er, altså færdige med at spille til vores universitet, og hvordan de kan søge ned i EU, hvor man kan søge den her famøse konkurrence, som man er sådan en optagelsesprøve, man skal tage for at kunne få et job ned i EU. Og det er ligesom det, vi skal lære lidt mere omkring, så vi kan ligesom oplyste videre til eleverne på vores universitet. Og i den forbindelse så kommer der også en karrièremesse på næste torsdag op på. BSS, øh, som vi kun, eller jeg kun kan anbefale, I selvfølgelig dukker op til, hvis jeg gerne vil vide mere om øh, en, en karriere i, øh, i, i den europæiske union. Så næste torsdag kan vi få på alle de spørgsmål, vi har, Det er arbejde i EU. Det, det, det, det, det skal jeg nærmest <laughs> kunne garantere. Ej, der er fandme mange. Øh, også med noget praktik. Der kommer snart noget deadline med praktik, hvis du... Øh, det var måske noget for dig, Emil. Næste, ja. Altså næste semester, Du kommer praktik i EU. Det har det jo godt på ved at være radio er her, kunne jeg forestille mig. Ja, der er det er der sikkert. Hvor, øh, hvor mange steder skal jeg hende og besøge? Ja, vi skal til... Øh, vi skal, I morgen skal vi ind i øh, Europaparlamentet ned til Vesters kabinet og snakke lidt. Og skal vi have nogle oplæg omkring noget Brexit og noget Danmarks situation i EU og sådan noget. Og så torsdag. Nej, øh, lørdag selvfølgelig. Der skal vi... Jeg ved det faktisk ikke helt nu. Jeg tror, vi skal til sådan noget speaking, øh, hvordan man skal lære at lave sådan noget public speech og lære lidt mere om konkurrencer og sådan noget forskelligt. Så det bliver meget lækkert. Det bliver, det bliver spændende. Det bliver spændende. At høre om. Ja, men det, jeg skal nok komme med en uh, grundig reportage <laughs> i næste program, det vil jeg gerne love Men uh, det skal selvfølgelig ikke kun være uh, for sjov, det her program, det skal selvfølgelig også være alvor uh, Og skal vi ikke bare starte med det, med det tyske valg? Jo, det tyske valg, det, det foregår jo på søndag den 24. Og som vi har været inde på i tidligere programmer, så står Merkel til at vinde rimelig klart Uh, lige nu der står Martin Schulz, der er formand for SPD, faktisk med det laveste meningsmålinger i, siden 1933. Hvad, si hvad siger de det? 20 procent? Nej, okay. det, det er første gang siden 1933, hvis, hvis de ender med at få 20 procent, at, at uh, det ligger så lavt. Nej. Og hvad mærkeligt, Hvad står hun til? Står de der 38 eller sådan noget? Ja, der ja. Er omkring. Ja. Jamen, det, det er jo vanvittigt. Altså, det er jo det, som uh, europæiske unge var lige inde på vores forelæsning til offentlig politik i går, og der sagde de også, Ja, vi holder et arrangement med det tyske valg, men det bliver noget brætspil, fordi at det bliver ikke særlig spændende. <laughs> <laughs> altså, det, det, må jo, det må man jo sige, sådan bliver det tyske valg nok, desværre. Øhm. Men det er jo ofte, i Tyskland, de tyskerne er bare så ultrakonservative, de vil bare have tingene, som det går nu. Og lige nu, så er der laver arbejdsløshed, økonomien går godt. Øh, altså, folk er generelt tilfreds med økonomiske situationer, og så kan de lige så godt fortsætte noget mærkeligt, som de kan prøve noget nyt. Lige præcis. Men, der kan selvfølgelig være en ting, der kan ændre hele den her diskurs med at øh, Merkel sidder så stensikkert, og det kan være øh, hacker fra Russia, øh, Putins Rusland, øh, som simpelthen er, der går rygter på, at de begynder at blande sig i, øh, i valgkampen, øh, sætte en her ind. Øh, det, historien så ikke rigtig fortæller noget om, det er, øh, hvem skulle de prøve at påvikle, skulle de prøve at, og, øh, hvad skal man sige, øh, kritisere Merkel, komme ud med nogle skandaler omkring hende, Ja okay, her Gud, hvis Schulz han endelig skulle vinde, så vil EU stadig stå stærkt. De er altså i koalition lige nu. De mener basically meget det samme omkring EU og så videre, så jeg kan ikke rigtig forstå det. Så skulle det være noget med at de prøver at fremme AFD, så de kunne komme ind, øh, altså ind i forbundsdagen. Det kan jeg heller ikke se, fordi ingen af partierne gider at samarbejde med dem. Så det her hegagreb, det virker lidt øh, det virker sgu lidt meningsløst, tænker jeg. Jamor, der er så stor forskel på øh, på Merkels parti og så Martin Schulz parti, at der, der skal virkelig meget til. Det er jo ikke ligesom et, et amerikansk valg, hvor det var meget lige meningsmålinger mellem Trump og Clinton. Ja, præcis. Altså, det skal jo virkelig ske noget vanvittigt, hvis Schulz skal have en chance. <laughs> bare... Og igen, altså, det er jo ikke fordi, det vil fremme Ruslands interesser, hvis Schulz bliver valgt. Altså, det er jo ikke fordi, at han sidder og, og tænker, okay, nu skal vi bare samarbejde med dem. Nej, og hvis det endelig skulle være Schulz, det vil i stedet for, så er det præcis de samme politikker, der bliver ført, som der som Merkel vil gøre. Der er virkelig ikke så en særlig stor forskel på de to og der partier. Nej, præcis. Og igen... Øh... Det virker lidt som en mærkelig historie. Jeg har lige været til et, også et oplæg... Kæft, jeg har det meget, var Til et oplæg med Ole Ryborg, EU-korrespondent fra Danmarks Radio. Han siger også, man skal jo være meget bevågen omkring fake news i, i de her tider. Altså, kunne det være fake news, at det bare er noget... Altså, fordi... Altså, jeg, jeg tror, jeg læste det på Post måske, men... Altså, jeg kan bare ikke se, hvad fanden de hacker skulle, skulle have at gøre i det tyske valg. Nej, det kan jeg virkelig heller ikke. Nej, så det... Øhm. Ja. Ja, yeah. og ellers kan vi sige til, at de serer der måske er mere interesseret i Tyskland og det tyske valg, som ikke hørte os i sidste uge, så havde vi en rigtig lang snak om det tyske valg, hvor vi blandt andet havde den danske kommissær øh, i Tyskland Fris Friis Arne Pedersen, yeah. og som snakker om det tyske valg, og det er i hvert fald lidt værd, hvis man ikke har hørt det før, og gå ind og hører sidste uges program. Ja, du kan finde det inde på uh, podcastappen på din iPhone. Jeg, jeg tænker faktisk, at vi skal have lavet en, en lille... Video af hvordan, Fordi der er så mange der spørger mig Hvordan øh, får jeg downloadet de podcast Det er, ja, for, folk det, ikke det er typisk folk der er, Der ikke har iphone ikke Eller også ja, Jamen der er også folk med iphone Jeg tror simpelthen ikke de ved At de har en podcast app Vi, vi, vi, laver, vi laver en video Til dem der har iphone I kan gå hen på jeres iphone Og så er der en app Der hedder podcast Og så går man ind og søger der Hvis man har alt andet end iphone Så kan man gå ind i Det der så hedder Det der, der er svar på app store og søge på podcast og så er der også forskellige apps til at hente download podcast præcis så der er rig mulighed eller så send lige en besked på Facebook så jeg nok hjælper hvis I er så efter at lytte til jublereperene øh, så iler vi videre tænker jeg til fra, fra Tyskland så lidt mere sydpå, på ned til det spanske Catalonia hvor der simpelthen skal falde en øh, folkeafstemning her den 1. oktober omkring øh, øh, om, kring uafhængigheden altså i Katalonien om Katalonien skal løsrive sig fra Spanien, nu vores lige øh, trådt ind i, i, i studiet. Øhm, og det blev spændende, fordi at jeg så lige nogle... Øh, nu har jeg selvfølgelig lige... Øh, jeg har fået en information i dag, som ligesom er mit, øh, mit kildeværk øh, til dagens program. Og der står simpelthen faktisk, at øh, der faktisk er 42 procent, der vil stemme for, og 48 procent, der stemmer imod. Problemet er så så, at dem, der øh, er imod det her, at øh, kastelloniske løsriveser, de øh, møder sgu nok formentlig ikke op i stemmeboksen. Fordi de, de brænder ikke lige så meget for det, som dem, der øh, virkelig gerne vil løsrive sig fra det spanske styre. Så det kommer nok til at ende med, at, øh, at det bliver et ja til uafhængighed. Okay, har det ikke også været før, at de havde, hvor de har stemt ja om det egentlig? Eller var det et svagt nej? Jo, jo de har stemt ja før, og de stemte også i, i, i 2014, tror jeg, jeg kan læse her. Jeg tror, der var 80 procent, der stemte for, for uafhængighed. Vanvittigt højt. Altså af dem, der stemte selvfølgelig. Ja. Så det er sket før. Det er bare, altså, den spanske stat gider jo ikke have at, til at sig, fordi de er så rige. Det bliver nej, tror jeg. Men det er noget, de går meget op på. Hvis du har set en FC Barcelona-kamp, så har du formentlig også set et katalon, katalansk flag hænge, og det er jo meget... Og især, hvis, har du været nede i Barcelona for nylig? Mig? Ja. Ej, ikke for nylig Det er en år siden, jeg var der sidst. Nå, men altså, man, hvis man lægger mærke til, så hænger alle de her katalanske flag faktisk ud af vinduerne ved dem, og sådan noget, ud af deres lejlighed og så videre. Så det, det, det er et emne, der går dem meget på røre, kan man sige, ikke? Altså, det betyder meget for dem. Især, især dem, der sådan virkelig fokuserer på det. Og så igen, og så er det jo dem, der sådan, er sådan lidt pisse ligeglade med det, og de møder selvfølgelig ikke op i stemmeboksen, fordi at de kunne ikke give en fuck for at se lige ud. Og de ved alligevel, at den spanske stat kommer nok ikke til at sige givet ja til, at katalonske så sig ja. Jamen, hvad skulle der til, hvis de stemmer ja? Hvad får det så af konsekvenser? Jamen, hvis de stemmer ja, så, så tror jeg, at den katalonske... Jeg ved ikke, om de har et parlament, eller hvad fanden det hedder. De sender jo så sådan nogle kære løsrivelsesdokumenter for at virkelig bryde det ned til den spanske centraladministration. Og så tror jeg, det skal godkendes i det spanske parlament, om de må få lov til at løsrive sig. Og det er der, hvor det aldrig... Altså, det, det, det får de simpelthen ikke lov til. Det er ligesom, for at lave et lille øh, parallel studie her, så er det, det er ligesom med øh, Skotland. Når de skal løsrive sig fra øh, Storbritannien, så er det egentlig også noget, det britiske, altså det, det britiske parlament skal stemme igennem. Altså, de skal godkende, at, at Skotland må løsrive sig, før at det rent faktisk kan komme på tale. Ja. Så, ja... Øh, yeah. Jeg, jeg tror, jeg må sige, den her sag, jeg tror sgu ikke, det ender med det store. Øhm... Ja. Nej, det, det er bare for... ja, det er mest bare for at markere sig ikke og sige, yeah. vi vil fandme gerne væk fra øh, Spanien. <laughs> Men vi kommer til at dække det, det kan vi det, altså, det være helt sikre på. Øh... Det skal vi nok lige vende tilbage til når den 1. oktober, når det er blevet afgjort. Jeg kunne forestille mig, at det bliver et ja igen. Det ville jeg næsten... Jeg kan huske at sidste gang, der var det faktisk rigtig øh, tæt, mener jeg. Der var der sådan 2, 48, 52, 52 for, tror jeg. Ja, og var det også det, den stod til i meningsmålingen lige nu, eller hvad? Ja, det er 42, altså 42 procent af... Okay, to, to, to, 42 procent af for, og ledskrivelser så 48 imod. Ja. Og så 10 procent, der ikke ved, hvad de vil. Ja. Øhm. Nej. Jo. Ja, jo. <laughs> øh, men hvad, hvad skal sige? Men igen, altså de der 48 procent, de, de møder ikke op. Af, af, af formodningen, ikke? Altså, så ja. der kommer ikke til at ske de spor. Jeg tænker, det øh, skal vi ikke... Øh... Jo, vi siger, nu har vi jo lige snakket om det tyske valg af Katalonien, og Katalonien Og resten af programmet kommer til at handle øh, lidt baggrund om EU og lidt, vi, vi vil gerne køre nogle segmenter om, hvad EU egentlig er Og hvordan EU er opstået Så i dag der kommer det til at handle lidt om, om baggrund for EU øh, hvad, for nogen, hvad EU består af, hvad deres værdier og mål er og så bagefter så vil vi snakke lidt om USA, lidt om Trump og Nukre, som vi også var inde på tidligere uger. Øh, endnu mere hårdere retorik fra Trumps side af, hvis det overhovedet var muligt. Det var det. <laughs> så, ja. så glæder jeg til at høre mere om det. Ja, det kommer, vi, vi, vi kan sige, at vi kommer lige med en EU-hymne. Skadele. Så er vi her med EU-hymne og det hele. Mil, uh, take it away. Yes, jamen vi skal jo snakke, det her det er jo den officielle EU-sang, som hedder er øh, til glæden, oversat til dansk. Det er Beethoven's 9. symfoni. Og, og vi skal jo snakke lidt om EU, og i dag det bliver lidt en øh, opbygningsdel, lidt en tørdel måske, som man tidligere har hævet i gymnasiet, i folkelighedskolen, øh, videregående uddannelser. Den, den ganske information om EU. Så nu prøver vi lige gennemgå den igen, og så den næste pude, der tænker vi at bygge ovenpå og gå lidt mere i dybden med flere EU-institutioner. Ja, fordi det er meget vigtigt uh, for, for lytterne, at de ligesom, eller bare generelt i, i Danmark, at man ved lidt mere om de her EU-instanser. Fordi det er jo noget, som du siger, man har fået det videre på sine 0 og så har man ligesom kastet det væk igen. Ja, men alt har tænkt, hvad skal jeg bruge det til? Og fordi EU det er jo sådan lidt en kompleks størrelse med mange facetter, så det er sådan lidt, hvor ligesom man lede for nul en høstark, hvor skal man starte med information? Så derfor så Jesper, er Jesper ved at tænke, at nu starter vi bare fra bunden af, og så bygger vi stille og roligt ovenpå de næste, næste kommende uger. Og hvor starter du, Emil? Yes. Jamen, vi snakker lidt om, med først at forklare, hvad er EU, så snakker jeg lidt om øh, værdier og mål, og så snakker vi lidt om, hvordan EU startede øh, tilbage i, 1949, 1952? Ja. Yes. Så <clears throat> vi har jo den her Europæiske Union, øh, som på nuværende tidspunkt består af 28 lande, og det er lidt ligesom at være en klub, hvis der er en række krav, man skal, man skal komme med, og man skal øh, overholde nogle lovgivninger, man skal overholde, men hvis man så er med i den her klub, så kan man også ændre vilkår for borgere og virksomheder i hele EU. Øh, og nogle af de her ting, det var f.eks. det her øh, regler mod forurening, fri bevægelighed og fri tolbarriere, så man kan bevæge sig frit rundt i hele EU, uden at skulle vise pas, som det var for... For, for mange år siden efterhånden, ja. hvor, hvor man skulle vise passe skulle til Tyskland. Det har vores generation aldrig rigtig oplevet. Helligvis. Og vi har også snakket om lidt par tidligere programmer med den grænskontrol, der så er det nu, at der er heller ikke rigtig noget paskontrol. <laughs> det, det er... Så længe du en hvid så kører du mig igen. Og så, <clears throat> så EU i modsætning til FN og NATO, det er med et overstatsligt samarbejde, øh, hvor der kan laves lovgivning i EU, der har en direkte betydning for samtlige medlemslande. Og det her forskel på overstatslig og mellemstatslig øh, lovgivning, det var jeg lige kommet ind på lidt senere. Lige forklare, hvad, hvad forskel er på de to. Øh, de lande, der er med i FN og NATO, der skal man blive enige om lovene, og derefter skal man selv implementere dem i den nationale lovgivning. Hvor i EU, der kan man lave regler direkte i EU, der er, så direkte, der er overtrum for de nationale love ja. Det er det, de er meget sure dansk folk bliver sådan noget. Jamen, det er det. Alle de er, øh, partier ja, imod ja, nation, EU. Ja, nationalisterne. De, det er de sgu ikke så glade for. Det er jo det. Og over den set, så er EU inddelt i tre områder. Der er Kommissionen, eu domstolen og så rådet. Øh, Europakommissionen, de kommer med forslag til nye regler og sørger for, at de kommer til virkelighed efter, de er vedtaget. Så det er ligesom at sørge for, at, at reglerne de kommer ind i national lovgivning og bliver overholdt. Så er der EU-domstolen, som afgør uenigheder om, hvornår, hvordan re regler skal forstås. Så hvis EU kommer med nye regler, så prøver DF for eksempel i Danmark at lige undgå de regler og lave en lille twist. Så det er jo så EU-domstolen, der skal fortælle, hvis man har lavet for stor twist eller et eller andet. Ja. Og sidst så er der rådet, som vedtager de nye regler i samarbejde med Rulepa Europaparlamentet. Og jeg tænker, det er sådan, de er overordnet, og jeg tænker, at lige de tre instanser kommer vi til at snakke nærmere om de næste par uger. Ja, jeg tænker i hvert fald, vi kan måske, øh, vi har diskuteret <laughs> før at komme med at lave en special og noget, og især det her med kommissionen og kommissionens opbygning og så videre, og hvordan man vil komme især, og alt muligt. Det tænker jeg, det kan vi godt, øh, at det kan vi nærmest bare lave et helt program om. En lille bonusepisode. Ja, det, det tænker jeg også, og det vil komme på et eller andet tidspunkt, når, når vi lige har tid. Når og, vi lige får tid og, til ja. det. <laughs> og så har så har EU også nogle værdier og mål. Og nu citerer jeg lige for, direkte fra EU-traktaten. Der står der, at unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskelige rettighederne. Eller, menneskerettighederne. Det, der er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. Øh, wow. Som I kan høre, det er, det er rigtig mange tør ord og rigtig ja. mange information på få linjer. Så jeg har prøvet at dele den lidt op i, hvad EU's mål egentlig er. De overordnede mål, det er at skabe fred i Europa. Mm. Og, altså, som jeg kom ind på senere, så kom det jo, blev, når Stolingen kommende EU øh, øh, øh, startet i 1952 for at undgå flere verdenskrig eller flere krig generelt. Yes. Og så er det at skabe den her fri bevægelighed i hele unionen. Så er der noget miljøbeskyttelse og noget ligestilling mellem ja, både kvinder og mænd, men også etniciteter og kultur generelt. Ja, yes. og e så snakker vi lidt om, hvordan EU startede. Det startede tilbage i 1952, og dengang hed det kul og stål, øh, unionen, og bestod af Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg, Vesttyskland og Italien. Dengang var det bare handelssamarbejde, var det ikke det? Altså, jo. det var... Ja, det var jo det, det var nærmest ikke engang handelssamarbejde på det tidspunkt. Det var faktisk bare minimere risikoen for en ny krigsopprostning. Ja. Det er det her kul og stål, som man brugte til at lave våben og ved at man øh, skulle samarbejde på tværs af landene med, med at handle om kul og stål eller handle, handle med kul og stål, så så, så er man lige for så har man information på, hvis de andre lande pludselig begynder at opruste helt meget, så man havde sådan en idé om, at ja. i hey, Tyskland nu skal jeg lige stoppe med det, fordi vi gider ikke have en 3. Krig, 3. verdenskrig. Ja, fordi det kommer jo på, altså på baggrund af, at vi lige har haft en verdenskrig, som sluttede i 45 ikke? Ja. Og så er det på baggrund af det her efterkrigstiden og så videre, at man prøver at forhindre fremtidige krig. Øh... Jamen det er det, fordi vi jo nærmest lige har haft to store krig inden for 20-30 år. Ja, præcis. Øh, altså kan man jo så sige, det kommer jo så den kolde krig efterfølgende alligevel. Øh, men, men ikke en rigtig ja. krig, som du siger, øh, ja... Det, det, det, det var så lidt for, for hinanden en anden i skak i hvert fald, at man ligesom opretter den her kul og Stol fællesskab. Så i 1993, der underskrev, nej undskyld, 1957, der underskrev man rom og så er det, at man får det her fælles marked mellem landene med fri bevægelighed for varer, øh, personer og kapital generelt, og lidt mere samarbejde på tværs af grænser, der ikke kunne handle, så det ikke kun handler om stål og, og kul. Det er først med Rom-traktaten, det sker? Ja, det er først i 1957. 57. Og det er jo det, igen, nationalisterne, de det vil de jo gerne tilbage til. De vil jo gerne tilbage til, øh, hvor det bare er fri bevælget. Og lige præcis, alle de ting, og ikke alle her overstatslige arbejde, hvor EU dikterer låne i, i nationalstaterne. Præcis. Og så i 1993, så kommer den her kendte Maastricht-traktaten. Og det er faktisk først herefter, at det begynder at blive kaldt Den Europæiske Union. Endelig ja, hed det fællesskabet, ikke? Jo, så hed det et europæiske fællesskaber, ja. lige præcis. Øh, så nu er det ikke kun længere økonomisk, men det bliver også øh, transport, skatter, afgifter, beskæftigelse, uddannelse, kultur og sundhed. Der ligesom bliver nogle pejlemærker, fælles pejlemærker på tværs af alle EU-lande, og man ligesom skaber en fælles, øh, et fælles samarbejde om de her øh, områder. Og så, så det vil sige, at der kommer faktisk en fælles union med fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det var, ja, det er Maastricht, det er også der, hvor vi får øh, de her konvergensgrav, øh, bliver ligesom belyst for første gang, det her med, at vi får Øroen, øh, ja, den er implementeret, den, ja, implementeret lige præcis, og også danskere, vi får de her forbehold, ja, det er jo også med Maastricht, øh, vi får det her, altså blandt andet med, at vi Øgemunds Tredje krav øh, stiller vi sig ind til, hvis vi får ikke får og vi har de her retsforbehold og så videre, det er vel også med den her traktat, at det, det sker, det mener jeg Ja, i hvert fald. lige præcis. Og så var det jo, var det i 2001, vi stemte om, om vi skulle have implementeret euroen i, i Danmark, hvor det så blev et nej. Ja. Og så lige sådan vi så løbet videre på den her, Jeg øh, ja, fravalg, men så stadig kørt kurs, den dansk kurs op af, op af euroen. Ja, det har vi så... i hvert fald gjort i Danmark i øh, kurspolitikken. Ja, lige præcis. Ja. Yes, øh, jeg har været lidt ind på det, men forskellen mellem mellemstatslige og overstatslige. Overstatslige, det er det her, hvor EU tromferer øh, national lovgivning, hvor at de implementer, implementer, laver nogle nye lov, som skal implementeres i Danmark, ud, om Danmark så vidt eller ej. Hvor mod mellemstatslige, så er det, at man skal lave nogle aftaler mellem lande, og så skal man selv landene imellem skrive det ind i deres nationale lovgivninger, og ja. derigennem implementere det. Ja. Og det ja, som vi også har nævnt, så det de har det nationalisterne, der er imod, det, er det her overstatslige samarbejde. Og så, så tænker jeg, I kender jo alle sammen EU's flag. Til dem, der ikke kender, så er det sådan en blå baggrund, og så er der 12 gyldne stjerner. Mm, smukke stjerner. Smukke stjerner. Altså vores logo, øh, jubilevpen, er jo faktisk øh, inspireret stærkt af det, hvis man ikke, øh, <laughs> hvis, man ikke hvis man ikke har luret den i forvejen, kan man sige. Men, men det mange måske ikke ved, hvad det flag er, er, at det er symbol på fuldkommenhed og enhed og solidaritet og harmoni. Så der er sådan lidt... Øh, man, ligesom ligesom sang eller hvad man kan kalde den, hymnen, EU-hymnen, man bliver lidt glad af at høre den. Der er sådan et, lidt spredt lidt god stemning. Altså, skal, altså var det lige en hensyn til, at du lige skal have lidt mere EU-hymnen? jeg ja, skal jo lige, lige have et lille kort. Ode oh, to joy. Jeg fandt mig også med lyrics herovre, altså. Og så kan vi sige, sige, Jesper, jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om du ved det, men der findes faktisk også en officiel EU-dag. Ej, er det rigtigt? Der findes en EU-dag, 9. maj. Og det er faktisk fordi, at øh, Robert Schumann, der var fransk udenrigsminister i 1950, han fremsatte nogle forslag til en fælles Europa. Og det var, at han ville samle kul og stålunion under en fælles europæisk myndighed. Ja. Så det var faktisk to år før, at øh, eller stål- og de er sat i værk, at han er kommet på den her idé. Så derfor er 9. maj, det er officielt EU-dag. Kæft mand, hvorfor det bliver ikke fejret mere? Altså ja, altså det er jo ikke noget man har hørt om før. Hvorfor bliver det ikke en uh, 4th of July i EU? Var bedre, vi var gret så var sprængere. Nej, det være grønere. Det kunne være, det kunne, øh, være vildt. En masse, hvad skulle man så så skal det være Carlsberg og Heineken ja. ned på stranden og bare ligge så. Nej, det kunne være vildt. Altså det kan vi jo kun anbefale til 9. maj. Det skal vi nok øh, gå fors med. Ja, det, vi laver en begivenhed. Ja, det gør vi faktisk næsten. Jubelover Pernes første begivenhed. Ja. <laughs> ja, det synes jeg er en rammeram idé. Yes, og det var faktisk det jeg har tænkt med fra EU-dag og som sagt så er det jo den her grundstammen til, hvad vi kommer til at bygge videre på i forhold til information om EU de næste par uger. Yes. Eller en special. Ej, det var fantastisk. Hertil på baggrund af Europaparlamentet osv., så, så kan vi jo lige nævne, at der er lige blevet kortet i en undersøgelse den mest indflydelsesrige danske Europaparlamentariker. Der nede af de 13, vi har dernede. Det er simpelthen Morten Helvig-Petersen. Og i går, der skete der det, at han skulle holde en tale for parlamentet. Og øh, han skulle ligesom sige, at her hvor er det rart at være, øh, være så indflydelsesrig. Der sker så det, at der, der er ikke mødt nogen mennesker op i talcellen. Altså han står helt alene. alene. Helt alene? Margrethe Vester er den eneste, der er, der. Okay. er Fuldstændig top. Han står altså ingen. Det er simpelthen hvor, det mest pinlige, hvor, jeg nogensinde hvordan, altså. hvordan kan det være? Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså jeg tror måske, de er lidt... Altså jeg tror, det der, den mest indflydelsesrige danske europaparlamentariker. jeg tror at de er lidt ligeglade i de andre EU-lande. Jeg tror, så meget indflydelse har han bare heller ikke, som det viser sig. Nej, det har han jo ikke han har været der. Han har vel været der i tre år eller sådan efterhånden? Han er, ja, jeg ved det faktisk ikke helt præcis, hvor langt han har været der. Det er i hvert fald et, det er i hvert fald et navn, man husker. Altså Morten Helby Petersen. Det, det må man sige. Jeg tænker, skal vi ikke uh, sige uh, tak til EU-hymmen? Og tak til jamen, bare så og baggrund, og så gå lidt videre til noget... Uh, til noget USA. resten af verden. Lige præcis. <laughs> But if it is forced to defend itself for its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket. Boom! Så er vi ligesom i gang. Den kære Don Trump, som du sagde i starten af udsendelsen, så har han virkelig skærpet sin retorik mod Nordkorea. Nu gider han slet ikke det her pis mere. Men at de bliver ved med at, at afprøve ham øh, den kære. Det er faktisk som altså, man troede ikke han kunne han kunne blive mere høj i retorik, men den er faktisk blev uden. Ja, det er forresten altså det er som om at, at under de her der kampagner, han havde og så videre, at det var ligesom, det var ligesom der der han ikke. Altså nu tænker man nu bliver han præsident, nu bliver han lidt mere, nu bliver han lidt ligesom alle de andre politikere lidt kedelig ikke. Der må vi sige, der han har er vi taget sted, fejl. Han er stadig fed. <laughs> altså, Han er Han er fed. Han er fed. Det sjove er sjovet, jo det her klip her. Nu kan I jo selvfølgelig ikke se det fordi at det er selvfølgelig begrænset i at vi kun har lyd, men man kan se, at den klipper hele tiden over til den nordkoreanske... Jeg ved ikke, om han er, hvad fanden han er i udlandet. Han er i hvert fald mødt ja, op i altså FN. Vi, vi kan lige fortælle, det her det er Trumps tale ved FN's generalforsamling. Ja. Som vi har taget det fra. Og når han så snakker om... Nordkorea. N ja. Så bliver det så klippet over til den her øh, jamen parlamentariker, som øh, Nordkorea har udsendt til den her generalforsamling i, i FN. Og det er så sjovt, fordi han sidder bare og skriver alt muligt ned. Du ved, som om at han bare... Øh, det skal være alt for Donald Trump, det er bare lige klart til at sende det videre til øh, Kim Jong-un ja, med det samme. Det, det er jo direkte, det, de nordkønske nyheder det her. Ja. At, at, at det er jo, det er jo kæmpe boost for dem. Ja, men så igen, jeg tror sgu ikke, de, øh, jeg tror ikke at de, øh, de afspiller det her, tror du? Det vil også få dem til at se lidt svage ud, tror du ikke? Ja, men det ved jeg ikke. Jeg tror godt, de kan bruge det til, at, at Nordkorea så kan sige, prøv at se ham her mod, ja, mod Øst, må det så være for dem. Han, han vil også noget ondt. Nu skal vi lave noget mere atomvåben for at stømme mod hans øh, aggressioner. Jamen, det er rigtigt. Øh, hvad hvad Nordkorea ikke kan bruge. Men det er sjovt, fordi jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor meget det her, øh, meget det her øh, den her du så, men han kommer også senere til at snakke om sløbningsdater, og blandt andet snakker han meget om Iran, og den ja. atomaftale de har lavet for nogle år mange år siden, hvor han siger, at den er dårlig. Og der filmer de også bare ned på ham her fra Iran, ja. der også bare sidder og bare krummer sig sammen og gemmer sig bag sin telefon, og han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Og ja. Trump, han buller bare af. Ja, men det er sjovt, fordi det rigtigt, det gør han nemlig. Han kritiserer nemlig meget den her Iran-aftale, som blev lavet af Barack Obama, om at, øh, at så fik de, de nedbrudt sådan nogle sanktioner mod Iran. Til gengæld så skulle de så fjerne deres atomvåben. Og så er han jo meget sur over det her med, at nu viser det sig, at Iran de støtter øh, terrororganisationer og, og så osv. Og det, han jo selvfølgelig, øh, det synes han jo er pisse dårligt. Man skal så lige huske at have det forbehold, at den aftale, der blev indgået, den havde jo ikke noget med, at, at det skulle begrænses. Irans øh, støtte til for eksempel de her slyngelsstater og øh, terrororganisationer. Det var jo bare for at fjerne deres og det kan man jo sige, det lykkedes jo. Ja, det må man sige. Øh, man kan også sige, baggrunden for, at Trump han er ude med den her hårde retorik, det er fordi, at øh, nu har haft endnu en atomprøve at øh, Det er så tilbage her i fredags for den 6 dage siden. Øh, og det er faktisk anden gang, at de her atomvåben de går ind over Japans territorium. Og det tænker jeg også lidt bare lige for at pisse dem af. Ja. Øh, så derfor så er Japan også begyndt at overveje at bygge et, endnu et forsvar. De har faktisk det i forvejen, men så bygge endnu et, fordi de er, de er så bange for den her trussel fra Nordkorea. Det, det er vanvittigt alligevel, at de kan påvirke så meget, altså Nordkorea, at, at Japan faktisk går ind og gør det. Ja. Det er, men igen, hvis du sidder her og tænker, at jeg har tunet ind på jubileeuropæerne, hvorfor sidder jeg og snakker om øh, USA og Nordkorea osv., så, så, så er det jo simpelthen af den simple grund, at er det her øh, simpelthen begyndelsen på 3. verdenskrig. Og verdenskrig, det er jo over hele verden, og derfor også indbefatter det EU. Øh, og derfor kan man sige, at hvad kan den kære Donald Trump, jamen også bare de resterende altså FN-lande osv., gøre for at øh, få den kære Kim Jong-un til at, ligesom at aflægge de her våben? Ja, og så kan man jo også sige, at selve FN's organisation, det er jo hovedsageligt europæiske lande, der er med i den. Så det er jo trods alt relateret en del til... Ja, meget relateret også. Øh, så der kan man godt lige slappe lidt af, hvis man var begynder at hisse op over <laughs> det. Øh, men der er ligesom det her. Jeg hørte Deadline-omstillingen om en eller anden adjung fra Forsvarsakademiet. Eller sådan noget. Fortæl lidt om de her tre scenarier, Donald Trump kan gøre. Vi har allerede været lidt ind på den ene, nemlig det her med, at man kan lave en, en, en, en lidt blødere forhandling, hvor man, øh, ja, hvor man ligesom omfavner staterne og, og, og, og siger, at vi giver jer nogle fordele, så skal I bare fjerne jeres atommuppe. Præcis. Så kan det være, at give dem nogle flere penge eller nogle økonomiske samarbejder øh, eller et eller andet. Et eller andet i den stil. Ellers så kan man lave det her med sanktioner, der blandt andet sanktioner mod visse lande, og siger, okay, så længe I har de her A-våben, så, så, så får I simpelthen ikke rettighed til at handle med WTO osv. Og, og det vil selvfølgelig svække jeres land, og det er også det, vi så ved Iran, at så bliver det simpelthen forhandlet den vej igennem, gennem de her sanktioner, og få dem til at faktisk fjerne deres, øh, deres A-våben. Ja, og det er også lidt det, man har prøvet at gøre mod Nordkorea, der så heller ikke rigtig har hjulpet, at lave, i hvert fald ikke indtil videre at lave ja. de her sanktioner. Jamen det er også fordi det her med, at Kina... Altså de prøver at lade sanktioner, men alligevel handler Kina med dem, ikke? Altså, ja, det er jo øh, Rusland. Ja, ja, præcis. Altså det, så, er det, så er det sgu også svært, ikke? Altså fordi der er alligevel to kæmpe lande, især Kina. Øhm, men så er der jo til sidst også den uh, militære invitation. Ja, altså. men hvis vi vil, tilbage til toren, fordi de har Nå. også gjort det i Libyen tidligere, hvor at, at det så gik hårdt ud af Gaddafi, ja. øh, efter de mistede atomvåben. Og det er jo også lidt en frygt, Kim Jong un så vil have, at hvis han så kommer med til de her sanktioner, eller der kom de sanktioner, og han så mistede atomvåben i sidste ende at han så bare bliver slæbt ud af, af USA alligevel. Så nytter det jo ikke noget for ham. Præcis. Og derfor kan det jo måske efterlade øh, til det sidste scenarie om at intervenere militært og derved måske starte 3. verdenskrig, hvis øh, Gud forbyder det kommer til at ske. Øh, hvor de simpelthen går ind militært og bare øh, siger, nu gjorde vi jeg skulle simpelthen øh, Nordkorea, fordi øh, at fjerne de her to Ja, og nu kan det godt være, at I alle sammen bliver lidt urolige derude, men det skal I ikke. Altså det er stadig stærkt, stærkt, stærkt. Usandsynligt at Trump, han vil gøre det her, fordi... Ja, for det første, så er det bare sindssygt kompliceret at skulle ud i det her. Og så for det andet, hvis du kaster at atomvåben mod, mod Nogra, så får du bare en masse den anden vej og bliver uforbladet i resten af verden. Præcis. Så selv hvis du klare den, så kan de ikke bruge det til så meget. Igen, hvis man skal tage dommedagsbrillerne på, så er det jo lidt for for EU, fordi vi har ikke noget missilforsvar. I, I USA har de jo så stort et missilforsvar, at hvis de fyrer de her atomvåben af, når de bliver skudt ned over Atlanten eller et eller andet. Altså, de, jeg tror ikke, de kommer til at ramme EU til, eller til USA. Men til gengæld, hvis de nu bliver skudt mod EU, jeg ved ikke, øh, altså nu er jeg ikke inden sådan forsvarsmæssigt så meget ind i det, men jeg tror ikke, at vi i EU rent faktisk har noget missilforsvar, der står for eksempel, Altså jeg tror ikke, at der står øh, simpelthen missilforsvar i Tyskland, nede i Bayern, eller et land klar til at skyde nogle missiler ned. Det kunne nej, jeg ikke forestille mig. Nej, fordi det eneste af Europa, det er jo, at Frankrig og England, de har nogle atomvåben. Men det er jo også det. Ja. Jamen præcis. Så, øh, men igen, det er jo altså det er jo meget rettet mod USA, heldigvis, kan man sige. Og de har jo selvfølgelig de fornødende forsvarsmekanismer øh, op. Så igen, hvis de skulle blive affyret de her øh, missiler, så tror jeg ikke, at de vil nå at ramme øh, USA. Og så igen, så vil der jo komme et modsvar med det samme. Fordi at det er jo ingen hemmelighed, at det mest øh, oprustede land i verden, eller den altså største forsvarsbudget i verden, det er USA by far. Altså det er kæmpestort i forhold til alle andre lande. Så man skal selvfølgelig også tænke sig om i nordkoreanske regi, hvis man skal lægge sig ud med USA. Det er der ingen hemmelighed om. Er du i gang med at google lidt øh, med Ja, nu sad på den massilskøl, fordi ja. jeg kan faktisk se, at NATO tidligere har, øh, har lavet en aftale om uh, den massilskøl. Ja. Øhm, men det er meget sådan, at der skal være nogle radar i Tyrkiet, og på amerikanske skibe, og så i Rumænien og Polen. Så det er jo ikke sådan, som sådan, decideret missile skjold, det er mere sådan radar at sige, der kan sige, nu kommer der <laughs> Nu dør vi om 10 minutter. <laughs> Bike guys. Ej, igen. Det er også virkelig, hvis man tager dommerdag, det det er, altså, er jo selvfølgelig ikke noget, vi forventer. Det kommer ikke til at ske. det kommer at Det kan godt være, at Trump han virker hård i retorikken, øh, men, som han altid gør. Ja, men at gå hen og, og, og, og, og, og altså, så usædvanlig er og Trump eller ikke. Nej, præcis. Men igen, man kan også, øh, man kan også vente om og sige, i og med, han er så høj i sin retorik, og i og med, som du siger, det her, der er sket med Gaddafi, det her, der er sket i Libyen og så videre det her med, at de her lande, der faktisk opgav deres øh, atomvåben, de blev svækket, hvorfor skulle Nordkorea så, øh, hvorfor skulle Nordkorea afgive deres, eller aflægge deres øh, A-våben? Øh, jeg tænker, den her hårde retorik, den hjælper, jeg ved ikke rigtig, om den hjælper, øh, Altså... nej, men var det sidste jo eller forrige, vi, vi viste et klip med Trump tilbage fra 1999, hvor han snakkede om det her problem med at Nordkorea har atomvåben det er jo, jeg tror, det har jo prøvet rigtig mange ting de sidste 20 år, og der er bare ikke noget, der har hjulpet så yep. det, jeg tror bare, at Trump han prøver at få en af de få eneste tilbageværende muligheder ja, men igen, og så igen, hvis de nu skulle føle sig truet vil, hvis du sagde den som hvis du var Kim Jong-un nu, forestillede det ikke vil du så stole på at øh, de aftaler, der blev gjort med, øh, hvis du nu aflager, Du aflagde dit våben, og du, af, du aftalte ligesom, øh, de har nogle sanktioner, der bliver ophedet, og, uh, uhuh, nu kan vi bare handle. Vil du så stole på, at øh, en mand som Donald Trump simpelthen vil overholde de spilleregler, der bliver lagt ud? Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil. Altså, han virker jo så utilrænkelig, som jeg egentlig helvede. Øh, nej, det vil jeg på ingen måde. Også fordi, at Nørkø er så lille et land, som det egentlig er. Det er jo kun Sådan regelmæssigt dobbelt, to, tre gange så stort som Danmark. Ja, altså, det, det altså de bliver fuldstændig kørt over inden af USA, hvis de opgiver de her møder Præcis. Og, øh, det, og det er selvfølgelig for, at, at USA de vil fjerne dem, for at de, det ikke skal ske igen. Ja. Og det er jo klart, det har de også, altså Kim med i, med i overvejelsen, at det er jo den eneste måde, de kan ligesom have en chance øh, politisk på verdensplanen. Ja. Og samtidig, hvis man skal tage det her lidt i, øh, i, i noget EU-regi igen, så viser det her jo også, at Donald Trump, han måske ikke helt kan håndtere de her, den her situation fordi at ja, ja, han er ude i hårdt sin retorik, men han gør jo ikke noget ved det konkret. Igen kan man se i i Rusland, der opruster de militært. At har lige været no at det, hvad er det i sidste uge, eller et par dage siden, hvor der var den her militære operation, hvor der var 100.000 soldater, der simpelthen var i gang med en eller anden operation? De sagde selv, at der var 10.000, men man tror, at der er nogle FN-myndigheder, der har været ude og, og sige, at, at det har været 100.000, der har været i gang med en militær operation. Det vil sige, at Rusland, de begynder også at opruste. Hvad sker der nu lige pludselig, hvis Rusland de begynder at tage lidt mere af Ukraine? Altså, Hv vil Trump gri gribe ind? Ja, altså. yeah, eller Bornholm. Yeah, præ ja, præcis, Bornholm, altså hvad fanden, Grønland eller et eller altså lad dem få det, men øh, <laughs> altså, så øh, det, det er spændende at se, altså fordi jeg føler, altså også det der med, at det nordkorene Nord hele tiden gør med at lave de her afprøvning af, altså, af, af missiler osv., det er også lidt for at, at teste ham, hvor langt vil han gå? Det er det er helt sikkert, det, altså det er der ingen tvivl om, og EU ender, eller specielt FN, og det må nok nærmere, der der ender med at være sådan en, en, en bror, der står med en lille bror og store bror, der egentlig skændes, og så prøver jeg FN at være lidt mere diplomatisk og samle det hele og sige, ro på i to Kampagner, Det skal nok gå. Men vi har jo set at USA ikke udenom et FN-mandat før. Så... Ja, men... men det er jo et <laughs> Ja, lige præcis. Men det er selvfølgelig en sag, vi vil, vi vil dække senere hen i vores kommende programmer, selvfølgelig. Jeg tror, det her lige så stille er ved at være det for dagens program. Ja, yeah. Og øh, hvis I kunne lide det, I har hørt, så gå ind og like os på Facebook, Jubelø eller gå ind og download vores øh, podcast, der var I henter jeres podcasts Nej. Tak for i dag. Tak for i dag.